а за завісу в театрі, за те, що своїм пензлем зухвало висловив прилюдно розпач і зневіру в новоєвропейській благословенній цивілізації, на прихід якої він колись чекав, як на порятунок і пролог до воскресіння своєї нації, зустрічаючи її друзів, її носіїв, та поставивши на карту все, за те, що потім збунтувався і своїм пензлем кинув виклик. За це все його й повісили. Мав з ним вицяти і Максим, але тоді його заря ще, мабуть, не закотилася. Петля випадково минула його, хоч і не було з того особливої радості. Від друга залишилася ця картина, та ще Біблія, ілюстрована Густавом Доре. З цієї Біблії вони користалися у двох. Максим теж заробляв з неї хліб, роблячи іноді досить незграбні гравюри по міді та по лінолеуму для редакцій з нагоди різдвяних та великодніх свят, сяк так копіюючи з горя біди геніальні гравюри Доре. Яка іронія і яка профанація мистецтва! Але що зробиш? Цю картину скопіював Микола теж із тієї Біблії. Вона лишилась як спадщина по полум'яному другові – напевно, не менш геніальному, ніж сам Густав Доре. І це символічна спадщина. Так нібито друг намалював її навмисне для Максима, як указівку чи як потіху, що не тільки йому доведеться бігти по землі, бо бігали ж і інші, чи, може, як іронію, що, от, мовляв, Христос мав куди бігти, рятуючись утечію, а він, Максим, не матиме. Соломон, що пильно розглядав картину, нарешті зітхнув і, ніби читаючи думки Максима, промовив. «Вони мали Єгипет». «Так, професоре, посмішка, вони дійсно мали Єгипет». Соломон повернувся до Максима всім корпусом. «А ми? А де ж наш Єгипет, Максе? Ага?» – запитав він з несподіваним притиском. «Досить трагічно». І по хвилі меланхолійно сам собі відповів. «Нема! Нема такого Єгипту, куди б можна було втекти нам!» «Та й від кого? Від себе? А? А чи...» «Ні, брате, від Божої... Чуєш? Від Божої кари не втечеш!» «Так-так, від Божої кари!» Максим здригнув. В устах Соломона щойно сказана фраза про Божу кару звучало страшно, як брудне, дивовижне блюзнірство, вдаряючи сопухом цинізму і фальші в ніс. «Верх, верх забріханості й мерзоти», – подумав приголомшений Максим. «Це Соломон, професор діамату, доктор матеріалістичної філософії, говорить про Бога. Максим відчув, що тратить останнє опертя». Яке ще зберігався в його химерні надії на духову велич, цілість і силу цього вченого мужа. А Соломон заговорив, ніби боячись, що він цього разу не встигне висловитись. Він говорив, як ніколи гаряче, і з надривом уп'явшись очима в Максимові груди. «Так-то, ха! Я бився, як тля в зачарованому світляному колі, і нарешті я його прорвав». І вирвався, «Я був атеїстом, ти знаєш, так, я був атеїстом, а тепер над цією руїною, ні, над руїною всього-всього, я прихожу до віри в Бога, в єдиного Бога, бо немає більше нічого в світі, холодно і пусто, і тільки Бог, одвічне прибіжище душ людських». «Це та Соломина, за яку я хочу вхопитися, залишаючись над прірвою». «Прірваш! І нема за що вхопитися. І от ідея Бога, вічна ідея...» Максим слухав, пильно дивився Соломонові в обличчя і мовчав. зціпив зуби і мовчав. Відчував, що професором володіє не ідея Бога, а звичайний підлий тваринячий страх». Рабський страх, і тільки, і це той страх говорить, і було Максимові соромно і гидко, і було йому тужно. Все те про Божу кару він чув і раніше, від старших і від своєї матері, але в устах матері ці самі слова про Божий гнів, страшний суд, тощо, звучали свято, зворушливо, бо ж зігріті були вогнем великої, якої ж і великої, щирої, простої, але безмежної віри, перед якою не можна було не схиляти голову з глибокою пошаною. Але в соломонових устах, в устах недавнього культпропа облпарткому і знаменитого атеїста-демагога, ці самі слова звучали страшно. І тільки тепер от Максим відчув невідповідність клички – яку професор так гордо носив як титул, даний колись неофітами, що увірували в нього. Справжнє ім'я Соломона, колишнього ще до революції Максимового вчителя і заступника директора Енської гімназії Віктор Феоктистович Смирнов. Незважаючи на свою молодість, він ще до революції був своєрідним божком для молоді, а для старших – незаперечним авторитетом. У гімназії викладав він всесвітню історію, а в місцевій вищепочатковій школі навіть ще й закон Божий, хоч і не був духовною особою, проте викладав закон Божий за згодою вищого духовного начальства. Поза школою у вколах місцевої інтелігенції користався він славою ліберального вільнодума і революціонера мислі, відважного і глибокого мислителя. Учні, відповідно до його авторитету і предмета, який він читав, прозвали його Соломоном, і це прізвисько, як титул, лишилось при ньому на все життя. В революцію Соломон десь зник із поля Овиду, лише доходили про нього часом фантастичні чутки. Виходило, що він крутився десь чи не біля самого Троцького, якщо навіть не біля самого Леніна. Після революції Соломон раптом зринув знову в цьому місті, але вже зі званням доктора філософських наук і на посаді професора. Його було призначено за ректора місцевого інституту народної освіти, викладав діамат і одноразово при культпропі, а потім облпарткомі був завідуючим відділу антирелігійної пропаганди і консультантом тієї ж таки пропаганди в республіканському масштабі. Тепер він став справжнім стовпом суспільства. Привізько Соломон не тільки не зникло, а навпаки тепер усі тільки так його і звали, так його знали, і іншого якогось там імені ніхто навіть не пам'ятав. Потім прийшла війна, а з нею епоха грандіозних катастроф великих і малих світів. Соломон теж зазнав катастрофи. Він не схотів відступати за Урал, зірвавши геть із системою, яку сам сформував. З дороги до Уралу він утік назад, і знову з'явився в місті, і знову став грати чільну ролю. Тільки тепер він уже балансував між двома світами, шукаючи компромісу. Але не витримав. Рік він глушив горілку, затято й мовчки, намагаючись огородити себе, свою душу, подвійним муром, скепсисом і горівкою, від усіх криз і штормів. А тепер от сидів він перед Максимом, таким, яким він є. Соломон говорив, говорив якось дивно, по-карамазовському, подумав Максим, слухаючи його істошне маячення, сповідь. Це ж і є виникнення на поверхню, Справжньої твоєї достославної російської душі, голубе, в ганчір'я тієї нової системи, яку ти сам створив і сам же й зруйнував, сумно думав Максим. А Соломон захлинався: Нема за що вхопитися, нема. Ні, нема. Розумієш, від усіх струнких, ілюзорно струнких концепцій і систем. Від усіх ізмів, на які спиралася і мусила спиратися душа, лишився пил, хаос, мразь, блефто все, їхня стрункість ілюзорна і правдивість ілюзорна. То омана, людина є мразь, порох ніщо, ніщо, братерство, дружба, любов, фікція, ідеї всякі, ха-ха ха, ідеї.